אחד הדברים הנפלאים שאנחנו עושים בתורה אברהם אבינו, האבא הראשון, שחותמים בשם שלו, מגן אברהם, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לשבח את אברהם אבינו, אז הוא לא מוצא לנכון לעשות את זה על אף אחד מעשרת הניסיונות, אלא כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות בדקה ומשפט. השבח שהקדוש ברוך הוא משבח את אברהם אבינו זה כי ידעתי ואשר יצווה, כלומר אני יודע שהוא מחנך, שהוא ידע לחנך את הילדים שלו, שהוא ישקיע בחינוך של הילדים שלו. מזה אנחנו לומדים ביחס לכל הדברים הכי מופלאים, מסירות נפש, איש השקעה, יציאה מעצמי, כל אחד מאברהם, סרט הנסיונות של אברהם אבינו, החסידות מעריכה הרבה איזה עניינים עמוקים היה בה. כל זה לא שווה לעומת כי דעתי באשר יצווה את בניו ואת ביתו אחר. כל זה לא שווה לפעולה חינוכית ש... אבא עושה עם הילדים שלו, אבא או אמא עושים עם הילדים שלהם. בשבת <סב> פרשת אמור, שנת תש"ן, הרבי התייחס לזה בעוד, בעוד מבט עמוק. זאת <סב> אומרת, אנחנו לא מוצאים בכל התורה שיש מצווה לחנך, הפירוש. יש מצווה לחנך, לחנך את הילד שלך למצוות, למצוות, למצוות חינוך, אבל אנחנו לא מוצאים מצווה להשקיע בחינוך. כל התורה כולה לא מופיע כזו מצווה, חוץ מהפסוק הזה שהוא מופיע לא בדרך ציווי, אלא בדרך סיפור. אומר הרבי, זה שזה מופיע כי בדרך של סיפור, ומזה אנחנו לומדים עד כמה הנושא של חינוך הוא חשוב, זה רק נותן לנו להבין סיפור נדבק בלב יותר חזק מאשר ציווי. אם באים ומצביעים אותך, תחנך את הילדים שלך, אז זה פחות תופס אותך, ופחות מעורר אותך, ופחות מרתק אותך. אני ידעתי שלא הבנתם אותי. אז קודם כל, כדי שלא יהיה לכם ספק, זה מופיע בפרשת אמור, ערב ל"ג בעומר תש"ן, התוועדויות, עמוד 163-164. זה מילים של הרבי. אני מצטט את הלשון שלו. החינוך המוכרח הוא דבר פשוט, עד שאין צורך בציווי מן התורה. הוא מפורש בתורה, בסגנון של סיפור דברים, בהנהגתו של אברהם אבינו, כי דעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. אנחנו לא מדברים כאן על מצווה של אבא ללמוד עם הבן שלו תורה ושיננתם לבניך. אנחנו לא מדברים על זה שאבא קונה לבנו לולב, קונה למצה, נותן לו להניח תפילין. אנחנו לא מדברים על מצוות. אנחנו מדברים, חנך את הבן שלך אשר לעשות חסדים. איפה כתוב בתורה שאתה צריך לחנך אותו לעשות חסדים? איפה כתוב בתורה שאתה צריך ללמד אותו אה, למען השם בניהם בנם טוב ושמרו אה, צדקה ומשפט? איפה זה כתוב? אין, אין בתורה זה. ציווי שאני צריך לחנך את הילד שלי לעשות מה שנקרא מידת חסידות, אקסטרה, להתחבר לאלוקות, אה, תחפש את בורא עולם, תהיה קשור לה, להשגחה פרטית. אין כזה ציווי. זה, אומר הרבי, זה ציווי, זה חינוך, הרבי קורא לזה החינוך המוכרח. החינוך המוכרח, כאילו, כאילו, לחנך אותו להנהגות היהודי, היום-יומיות. לא, אה? לא, <חייב> לא, <חייב> לא, לא, <חייב> המוכרח ההכרחי, כאילו, הנחוץ. <חייב> החינוך הנחוץ, מה, שילד לא ידע מה זה השגחה פרטית? שילד לא ידע שהקדוש ברוך הוא רואה את כל מה שהוא עושה? לא כתוב שאני צריך ללמד את הילד את זה. אני צריך ללמד את הילד שלו רק מבחינה מעשית. נענה עלולף, דברך אשר יצר שתייצא משרתים, תטול ידיים, נניח תפילין, תשים מזוזה, תרי"ג מצוות. אבל כל מצוות חובת הלבבות, החיבור הרגשי שלו לעניינים של תורה ומצוות, אין לי מצווה כזאת, זה לא כתוב בשום מקום שצריך לחבר אותו רגשית, אומר הרי"ם, זה פשוט, זה כזה פשוט שהתורה הזאת לא ציוותה על זה. והיא הביאה את זה רק בדרך של סיפור דברים בלבד. אבינו ככה עשה. והסיפור דברים הזה נחרט לנו בלב חזק יותר בגלל שזה בא באופן של סיפור דברים. בגלל שזה בא באופן של לא של ציווי. אנחנו נמצאים בדור מלא מלא גשמיות, ברוך השם. ולא חסר. אני חושב שכל אדם מאלה שיושבים כאן, וגם מאלה שלא יושבים כאן, אם אנחנו ניקח אותו ביחס ל-300 שנה האחורנית, אז הוא ייחשב הגביר של העיירה. לא הגביר, האדם הכי עשיר בעיירה. מי שנמצא פה, לא משנה באיזה רמת החיים שלו, זה יותר מהגביר של העיירה פעם. עולם שונה, העולם שלנו היום. ואחד האתגרים כתוצאה מריבוי הגשמיות שיש לנו, שזה נתפס כאילו לאן הם נוסעים, מה מחפשים, הילדים, בקלות, שיהיה לי, שיהיה לי, עוד, שיהיה לי עוד כסף. שיהיה לי עוד משחק, שיהיה לי עוד צעצוע, שיהיה לי עוד זה, שיה, זה. אז יהיה לי זה, ואז יהיה לי זה, ואז יהיה לי זה, והעולם כל כולו בעצם רודף למטרה אחת, למטרה של כסף ולחיים נוחים, וזהו. זה כאילו המוטיב. אני לא יכול להגיד שזה לא חדר גם לתוך העולם הדתי, זה קיים גם בעולם הדתי. עד כדי כך. אתם מכירים מסתם את הביטוי. לאן אתם נוסעים? נוסעים לעשות חיים. ביטוי מוכר, נכון? <coughs> הולכים לעשות חיים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל במבט של חסידס, אתה רואה אנשים נמצאים במכונית, מנפנפים לך לשלום, והם אומרים שהם הולכים לעשות חיים. <coughs> כנראה שהם הולכים ללמוד עין uh, בייס. <coughs> מה יכול להיות? מה יכול להיות? מה פה? זה יותר מתאים, זה שערורים מתאים לנופש, לנפש של העמים. אבל החיים נתפסים אצל אנשים לעשות כיף, כיף חיים. הכיף חיים נתפס בדברים גשמיים, בדברים רוחניים פחות. ואני לא בא להגיד מוסר, בכלל לא. זה לא, לא העניין. הנקודה היא, האדם מחפש חיות. השאלה היא, איפה הוא חושב שהיא נמצאת? התפקיד שלנו, בתור מחנכים, בתור הורים, בתור סבים, סבתות, לא משנה, התפקיד שלנו זה לגרום שהילדים שלנו יחשבו שהעולם הרוחני הוא גם קצת לעשות חיים. ופה שאלת השאלות היא, איך עושים את זה? העולם הרוחני זה עולם של תורה, של תפילה, של צדקה, של גמילות חסדים. איך זה פתאום הופך להיות עולם של חיים? איך זה, איך זה חיים? אז התשובה היא, איך אתה עושה? איך אתה עושה? אז אני זוכר שראיתי פעם ראש ישיבה ליטאי, שלידו עומד, עומדים כמה מהתלמידים שלו, ששואלים אותו, מה הולך להיות השבוע? מה נלמד? מה זה? אז הוא אומר להם, ביום ישון... ביום ראשון נלמד את הסוגיה של נו, מיגו במקום חזקה, לא אמרים ביום שני, נו, אז הוא עושה כזה, משהו כזה, נלמד את זה, נו, וביום חמישי השיעו כללי. לא איך אומרים? זה היה נשמע כמו... לדאבוננו הרב, הוא זיהו כללי, זה היה נשמע כזה, משהו כזה. אז מה הפלא שכשזו האווירה, שהחיים יהיו במשהו אחר. ברחוב. יהיו ברחוב. אני לא הכרתי אותו, רק הייתי אותו, אני לא הכרתי אותו ולא הכרתי את התלמידים שלו. אני לא בא לדון אותם. רק אומר, אבל אם זו האווירה בעניינים של קדושה, אז החיים יחפשו אותם במקום אחר. בואו, אתה... יש בדיחה של סופרים על זה. ישיבת חיים ברחובות. נושא חיים ברחובות. חיים? ברחובות. כן, אבל חיים ברחובות. מה לומדים שמה? בסדר לומדים... לא יודע, בהפסקות, מסכת מכות, עם אבא ואבא. אה, מסכת חגיגה, כן, לומדים מסכת העלייה, מסכת השאלה איפה החיים נמצאים. לכן אני חושב שהנקודה הכי ראשונה בנוגע לחינוך, כשאנחנו מתקרבים לחג הפורים, ואחריו חג הפסח, שזה חג החינוך. אנחנו חייבים לראות איך שכל החגים והערבי שבתות שלנו והערבי חגים שלנו, שהם ההכנות למצווה, הם יהיו מלווים באיזושהי חיות מאוד מאוד מיוחדת של כיף, של שמחה. ובתוך הים של המטלות שיש לנו, זה לא מהדברים הפשוטים, זה דבר לא פשוט. אתה צריך להתכונן, יש לך התחייבויות של משלוחי מנות. יש לך התחייבות של מרצורים בפורים, קריאות מגילה, מתנות לאביונים, משתה ושמחה, מלא מטלות, אתה יכול לראות. רק שיעבור היום הזה, שיעבור בשלום. תן לנו לעבור אותו בשלום, כמו שאומרים. הכל יכול להיות בחרדות, קריאת המגילה בחרדות. המשתה לשמחה יכול להיות בחרדות, שלא ירד עליי זה ושלא יצחק עליי זה. מצד שני, אם אדם מתכונן לחג כמו שצריך, אז יכול להיות אצלו מקריאת המגילה, כתוב שכל השמיים, כל העולמות העליונים נפתחים בשעת קריאת המגילה. אז אם אנחנו רוצים לדבר בסגנון של ספרדים, אז בזמן של קריאת המגילה, כל הבקשות שהאדם מבקש מתקבלות, כי הכל פתוח. אז לא מבקשים בפה, כי לא מדברים באמצעות כז המגילה. אבל בזמן שמכים את המן, יש הרבה זמן במחשבה לבקש בקשות. וזה באמת... אל תדאג, אני סומך על הילדים, אנחנו עושים את זה. לא, זה זמן טוב. לא, זה סתם המלצה, אני לא... אולי אפשר לעשות זאת מצבות. אני רוצה להגיד משהו נורא פשוט. ברגע שהפורים הופכים להיות עניינים עמוקים, גדולים, סגולות, עצומות, מיוחדות, ואתה מעביר את האווירה הזאתי, למשפחה, לאישה, לילדים, אז פתאום פורים מקבל כזה, אטמוספירה אחרת, זה לא רק איפה עושים סטיודה אצל ההורים שלך, אצל ההורים שלי, אצל זה, ובואו ושם זה. זה לא, זה לא מתחיל בזה ונגמר בזה, זה משהו הרבה יותר עמוק, והילדים מרגישים את זה. ויש לזה, ויש לזה משמעות שהכיף חיים עובר. מדברים גשמיים ודברים רוחניים. איזה ילד נורמלי לא אוהב את חול המועד פסח? ולא רק בגלל שנוסעים לספארי באותו זמן. חול המועד פסח אפילו סתם האווירה של הבוקר והצהריים בבית. איזה ילד לא אוהב זה? למה? אני הרגשה כזאת של רוגע ושל שמחה ושל שמחת החג. אז ככה זה נצפה. חופש מהלימודים. חופש מהלימודים. לא ניתנו המועדות, אלא כדי שישבו ויעשו בהם בתורה, כתוב בירושלים. עכשיו הוא גם ההכנות, ההכנות, ההשתתפות בהכנות לשבת. החנות לחי. זה יכול להיות רגע בתפיסת עולם כזאת. איזה ייסורים אלה, אתה מבין? ייסורים, לסחוב שקיות וסלים ולסדר את השולחן ולריב עם האישה ולמה הבאת ולמה לא הבאת. והשטן נכנס עד ערב שבת ולקיים... החנות בשבת הליב עם האישה. כן, ככה. הוא רוצה לקיים את מה שכתוב בגמרא במסכת ביטין, שזה... שזה רבי מאיר, והיה שם עניינים וכאלה, אז כן, מה אתה רוצה שאני לא יהודי, מה אני לא שייך <laughs> למה שכתוב בגמרא, זה חייב להיות, וככה, ונכנסים, ורק צריך בקושי לפייס אותה, וככה, ושבת. שמח, אוי אצטמח. <laughs> אז אם ההכנות מלוות תמיד בסגנון כזה של צעקות, וצרחות, והקפדות, וחוסר זה, אז איך הילד יהיה לו חיים בזה? בזה לא יהיה לו חיים. אז החיים שלו תמיד יהיו בדברים אחרים, בדברים שונים, שונים ושונים, כאילו, בקטע, בקטע אחר לגמרי. ההדרכה הכי אמיתית, לכאורה, בחינוך, נמצאת ביום יום. שכשהרבה אומר שצריך לשבת, כשם שמצווה להניח צפויים כל יום, ככה מצווה לחשוב על חינוך ילדיו. בני ביתו, חצי שעה כל יום. זה מביא איזה מראה בהרש"ב, חצי שעה כל יום. על השעון? חצי שעון. זה בביטוי. אני חושב שזה יכול להיות על השעון, כן. זה הגיוני לחלוטין שזה יהיה על השעון. עכשיו, אתה יכול לעשות את זה בצירוף, זה לא חייב להיות, אתה יודע, עשר דקות בדרך למקווה. אני שמעתי שפה עד שהולכים למקווה זה הרבה זמן. אז יש זמן, כאילו, תהלוך, חזור, אתה יכול לחשוב בדרך, גם בנסיעה אתה יכול לחשוב. אפילו עם עצמך. חצי שעה זה לא... זה תמיד מספר הילדים? אני חושב ש... חמש שעות. לא, יש דברים שאתה יכול לשכפל אותם. לא, באמת. יש דברים שאתה יכול, הרי הדברים חוזרים על עצמם, לא הכל, אז כן, גם אדם שיש לו, בן פורט יוסף, הרבה ילדים, הוא יכול, אם הוא יעשה חצי שעה כל יום, אז זה, כן, זה יתפוס, כן. הבעיה היא שיש לו הוא יעשה גם חצי שעה. גם על זה הוא יעשה חצי שעה, כן, חצי שעה. עזוב, מה החידוש פה, חבר'ה, באמת, מה החידוש של החצי שעה הזאת? החידוש הזה, אני ראיתי אותו בכמה וריאציות זה הוביל אותי לנקודה אחת, משום שיש איזה שהן יחידויות וגם כן מענות של הרבי בנוגע לחינוך, שהוא כאילו טוען שיש בחינוך קווים, אבל בחינוך אין כללים. בעצם את הקווים, אני הייתי מגדיר את זה אם אני הבנתי אותו נכון, אני חושב שהוא התכוון להגיד ככה, אתה יכול לשמוע שיעורים בחינוך כמה שאתה רוצה, אתה יכול לקרוא ספרים על חינוך כמה שאתה רוצה, וזה אמור לתת לך השראה. אבל החינוך זה מה שאתה ואשתך בבית תגיעו למסקנה. כי זה לא שחור לבן. ולמה? מכיוון שהנשמות הן אינסופיות. זאת אומרת, הנשמה של הבן שלך זה לא הנשמה של הבן שלו, ולא הנשמה של הבן שלו, והם צריכים משהו אינדיבידואלי, משהו מאוד מאוד ייחודי, משהו מקורי. ורק אתה יכול להמציא אותו. אני אחרת לא יכול להבין למה חשוב לרבה שחצי שעה כל יום ישבו על נושא החינוך. מה, מה הבעיה? אני יכול, לא צריך חצי שעה כל יום, אני אקח קורס שנתי, יומיים בשנה, שלושה ימים בשנה, שבוע בשנה, אשמע הרצאות על חינוך, אני ארשום לעצמי את ה, מה שדרך אגב אתם אומרים לרשום לעצמי, אחד הדברים מעניינים מאוד. אחד מההרוגים בהודו, בבומבאי, היה הקדוש רבי אהרון... הוא משגיח היה משגיח כשרות. הוא היה משגיח כשרות בהכשר של אבא שלו. נדמה לי שהשם של אבא שלו היה האדמו"ר, איך היה אבא שלו? האדמו"ר מצ'וקווה משהו. זה אדמו"ר כזה בלי חסידות. אולי יש לו קצת חסידים, ממש חודם, מעט. האדמו"ר הזה היה אצל הרבי ביחידות. ואחרי שהיה צבא רבי ביחידות, ראיינו אותו, מה <קק> קרה <אך> שם ביחידות? <קק> זה אומר דבר מעניין, הוא אומר שהוא כזה, הפולישרס, יש להם כזה, כל מיני וורטים, וורטים. כתוב בספר הזה, כתוב בספר הזה, אני מסתער עצמי שנתקלתם באנשים כאלה, שהם... יש כזה וורט כזה, אז הוא, הוא כל הזמן אמר לרבי וורטים ביחידות. הוא, הוא נכנס ליחידות, הוא בהתחלה חשב שהוא יעמוד. כי תמיד כשהוא היה נכנס לצדיקים הוא היה עומד, הוא לא היה יושב. אבל הוא לא אמר שאם הדור... זה היה אחרי שהוא קיבל נשיאות של התוקף הזה, אז הוא אמר שאם הרבי יחייב אותו לשבת, אז הוא יישב. אבל אחרי שהוא ישב הוא מייד יעמוד עוד הפעם. זה כאילו לא היה הסכם בדעתו שהוא יעזר. אז הוא נכנס וישב, ולפני שהוא הספיק לקום הרבי אמר, אני מתכוון ברצינות, הוא יישב. אז הוא כבר נשאר לשבת. הוא אומר שביחידות הזאת הרבי... הרבי, הוא הרגיש, הוא לא חסדית חב"ד, אז הוא דיבר, הוא אמר, אז הוא אמר כל מיני וורטים, והוא אומר, הרבי היה בהתפעלות גדולה, כל מיני וורטים שאמרתי, והוא עשה עם היד, הופ, ככה, והוורטים מסוימים, הוא אמר, הוא אמר לי, תחזור עוד פעם, והוא לקח את העיפרון שלו ורשם. בשבילי זה היה הפתעה גדולה. שייב לרשום. וורטים של איזשהו פוילישר, הוא יגיד לו לחזור עוד הפעם, יעשה לו הפלאה, והוא ירשום, זה בשביל זה הפתעה יא. אז אני חוזר חזרה, הרב רוצה שישמעו חצי שעה, רב הרש"ר זה רב הרש"ר, והרב עומדי את זה בשם הרב הרש"ר. תשמעו חצי שעה, זה מכיוון שאתה צריך מתוך כל מה שלמדת ומתוך כל מה שהבנת ומתוך כל מה שהעסקת לפי הנפש שלך והכישרונות שלך ביחד עם רעייתך, אתה יושב, חושב ודן וכולו אז מה באמת מתאים ליוזלה שלנו ולמנדי ולחיה מושקה וכו' וכן הלאה, כל אחד מהילדים הספציפי וזה לא מה שאמרו שמה, זה יכול להיות משולב עם מה שאמרו שמה, אבל עם מה שאנחנו חושבים, או מה שאנחנו נראה לנו, או מה שאנחנו הבנו, ובשביל זה אתה צריך את החצי שעה שלך, כי אחרת אתה יכול לעשות גזור הדבק, עתק הדבק, ואתה לא צריך להשקיע בזה בכלל זמן. אני כנראה שהרבי דורש בדרישה הזאת שזה, שזה יהיה, יש פה בשורה, באמת, זה בשורה משמחת, זה שהרבי בעצם אומר, שאם אתה אבא, אם הקדוש ברוך הוא עשתה לך כלי הולדה שאתה יכול להוליד ילדים, וההוכחה שהבאת אותם לעולם, ואם אשתך היא אימא, וההוכחה שהיא הולידה ילד לעולם, אז, זה ברור שאתה, אז ברור שאתם יכולים לפרנס את הילד הזה ולדאוג לכלכל אותו, וזה גם ברור שאתם יכולים לתת את המזון הרוחני החינוכי שמתאים לו. אתם רק צריכים לגלות את זה בתוככם. ובשביל זה תשב ותחשוב חצי שעה. הוא לא אמר לך שבחצי שעה תלמד בספרים, הוא לא אמר לך את זה. אבל בחצי שעה תשב ותחשוב. ברגע שאתה תחשוב, אתה בטוח תמצא. זה היה הכיוון שלו. אז לפי הנוסחה הזאת, איך בן אדם יכול לדעת אם הוא חב"ד? זאת אומרת, אם הוא את הבקשה הזאת של הרבי ביום יום, אם... אם יש לו גם משהו מקורי במה שהוא עושה עם הילדים, אז הוא יודע שזה, שזה <coughs> שהוא במצב טוב. אבל אם אין משהו מקורי, זאת אומרת שזה רק הרב ההוא אמר ככה, הרב ההוא אמר ככה, רק קראתי בספר הזה ככה, שמעתי שיעור הרצאה אז זה טוב, אבל זה לא מה שהרבי דיבר. הוא דיבר על משהו שהוא שלך, משהו שיצא לך מהלב, לא, משהו ש... לא רק משהו ש... שמישהו אחר אמר. זה צריך להיות חצי שעה רצופה? לא, כנראה שזה לא צריך, לא צריך להיות רצופה. מחשבה בדיון עם המשטרה, או במחשבה אצלך? או... אני חושב שבעיקרון זה אפילו במחשבה עם מצמחה. כמובן שיש לך שותפה לחיים, אז אתה מחולק את התובנות שלך איתה. לא צריך להיות חצי שעה כל יום איתה, אבל זה צריך להיות חצי שעה בסך הכל במשך היום. יכול להיות שאיתה דיברת עשר דקות על הנושא הזה, ואם עצמך חשבת עוד עשרים וחמש דקות. להיות. Mm -hmm. אבל בסך הכל אתה משקיע בזה, זה, וזה נותן פירות. יש הרבה פעמים שיושבים ומדברים על סדנאות של חינוך, ותמיד המדריכים, המרצים, הרבנים, הם משפיעים, הם אומרים, תשמע, ואחרי הכל צריך להתפלל, זה בעצם שאלה שצריך אחרי הכל להתפלל. אני זורק שאלה לחלל, אין לי עליה תשובה, כי אני לא עשיתי על זה עבודת מחקר. האם ישנו בן אדם שעשה כל יום חצי שעה ולא ראה ברכה בעמלון? כאילו יש, תמיד בדור הזה אומרים שיכול להיות שאתה משקיע ומשקיע ואיך אומרים? נשמיים, <עם> הקדוש ברוך <פחור> הוא רצה אחרת. אבל נראה לי, בכל זאת, הרי הרבי הוא הנשיא שלנו, של הזה. ובדור הזה ביום יום הוא כותב חצי שעה כל יום, אולי זה משהו עם DNA מיוחד הרעיון הזה? אולי זה רעיון עם עוצמות אטומיות שאפס ליקויים? בתנאי אם אתה עושה את זה כמו שאומרים על בסיס קבוע, אולי, אני לא בדקתי. כן. אפשר לשאול כן, בטח. אני גם רשאול שלי מן העתקנים, עכשיו קצת נראה שזה שונה. בנקה מים. שנ שנתיים וחצי, ואז חצי... שנתיים וחצי זה ילדים גדולים. זה לא, ראיתי בסיפור שהוא אומר שזה מיוחד, שצריך לחשוב על זה... לא, לא, לא, ברצינות אני אומר לך, ילד בשנתיים וחצי, יש לך הרבה מה לעשות איתו. לא מעט, הרבה. מה לגבי שאני אמרתי? אז אתה תעשה מה שאני אומר, אני רוצה שאתה תעשה מה שאתה רוצה, חצי שעה. אתה צריך לחשוב על העניין. ילד... כן, אני, אני חושב ש, שילד בגיל שנתיים וחצי, אפילו שהוא לא מדבר, אתה יכול לעשות לו, נקרא לזה שיעור על בסיס יומי, שלושים שניות, כל יום שיעור, שהוא מסתובב סביב תמונות. למשל, מגילת אסתר, יש לך היום מגילות אסתר מאוד יפות, מאוד צבעוניות, ואתה יכול לשבת שלושים שניות, קבוע, לשבת איתו, זה אסתר המלכה, זה מרדכי היהודי, זה המן הרשע. אנחנו לא רוצים להיות כמו המן. נדמה לך שהוא לא מבין, מבין דה לוקס. אנחנו זה, זה ביקטן ותרש, אתה גם מלמד אותו תורה, ואתה ואת, ואת, ואת חוזר על זה, ומחרת עוד הפעם. אתה גומר את המגילה, מתחיל אותה עוד הפעם. אתה יכול חודשיים לפני פורים. <שבחרים> אחר כך, אה? אתה זוכר, מי אתה משהו, נקודה? אפילו ילדים בני שתיים וחצי, והגדה של פסח? בוודאי. אתה יכול את השירים של "ממצרים גאלתנו", שהיום יש אותם לילדים, חודש לפני פסח, זה כבר, מפורים, מפורים עד פסח, סתם יש בבית מוזיקה, אקסמדיסקים וכאלה. זה מתנגן לילד. הוא חי מצרים, נסיעת מצרים, לפי חב"ת. אותו דבר טייל. זה נראה חזק מאוד. לא הרי ילד שעשו לו את זה, לילד שלא עשו לו את זה מבחינת החוסן היהודי, הפנימי, הנפשי שלו, באמת. ורואים את זה אחר כך כשמתבגרים, הילדים רואים את זה, רואים את זה עליהם. הכנסת לו בגנים, מאוד חזק. וזה בעצם משנה במסכת אבות, שהאימא של רבי יהושע בן חנניה הכניסה את העגלה שלו, את האריזה שלו, לבית המדרש, כדי שיקלטו אוזניו תורה. מה? אשרי יולדתו. אשרי יולדתו. כאילו, מה? מה קולטים שם באוזניים? מה? עכשיו, אתה לא מדבר על ילד בגיל שלי, רבי יהושע בן חנניה, אתה מדבר איתי על ילד בן שנתיים וזה ילד גדול מאוד. אה, מהבטן כבר קולטים. נכון, אפילו מהבטן, אבל אחרי הבטן אתה צריך לעשות איזושהי יוזמה שלך. בטח אתה יכול להגיע להסלגים אדירים מהשאלה. בטח אתה יכול לעשות. אוקיי. עכשיו כשאנחנו תפסנו את הנקודה של הילד שלנו, משהו האישי, המיוחד, האינדיבידואלי, לפי הראש, לפי ההבנה שלנו, לפי... עקבנו אחריו וכן הלאה, אנחנו אה, צריכים להיות עקביים בדרך ובשיטה הזאת. למה? <cinosit> נפש האדם היא אינסופית, והיא לא רק שואפת לאינסוף, היא גם כן אינסוף, היא פרועה. אי אפר, האדם ייוולד, והכוונה שאין לו גבולות. אז גם בנפש, ברצון, יש לו אינסוף דברים שהוא רוצה. כשאתה תפסת מה השיטה של הילד ומה הכיוון של הילד, מה הסגנון של... מה אני מתכוון שאני אומר, מה הסגנון של הילד? קחו למשל ילדים שבאים הביתה מהגן עם ציורים. של ציורים בגן. תסתכל על הציורים של הילד, אתה לא חייב להיות גרפולוג, או אני יודע שם, יש מומחים לקלוט מעט ציורים, דברים. אתה מסתכל, אתה יכול לראות לאט לאט, שבוע אחרי שבוע, כשאתה מסתכל לזהות, אתה מסתכל קצת בעין חודרת על הציור, אתה יכול לגלות שהילד הזה, האם הוא ילד שאוהב לרדת לפרטים, האם זה האופי שלו. או שהאופי שלו הוא כללי כזה, הוא איזה דברים כלליים. האם דברים עגולים, דברים ערובהים, האם דברים שחורים או דברים בהירים, האם, האם החלק העליון תופס אצלו נוחו עם החלק העליון של הדף, או החלק התחתון של הדף, בלי כל המדע של העולם הזה עם כל מה שהם מלמדים סביב זה. אתה מסתכל ואתה לבד יכול לקלוט איזה, איזה תכונות נפש יסודיות יש לו? להכיר אותו, לקלוט אותו, להרגיש אותו. זה, זה בהסתכלות פשוטה, אבל רצינית, בעניין אתה יכול לקלוט. הרי כשאתה קלטת את הטבע שלו, את היסוד שלו, אתה חייב לחפש דרכים שמתאימות לדרך ולשיטה שלו. למשל, כשיש לך ילד בן שלוש, ארבע, שהוא רק פרספקטיבה. כאילו הוא, קשה לו לרדת לקטנה, הפרספקטיבה, לתלות תמונה בגדול, בלי דקויות. המבט הכללי קולט. אז איזה משחקים למשל תקננו כדי לפתח את הכישרון שלו? פאזל, פאזל, אמרת לא, טוב. האם תקננו לגו עם, עם 1,500 חלקים? <חוק> לא, כי פה אתה צריך המון המון לרדת ולדאוג, להסתכל עוד פעם בדפים וזה. זה לא בראש שלו, הוא יותר כללי, אז אני אפתח אותו <חוק> בכיוון שלו, בראש שלו. וכן הלאה, לפי איך שאתה קולט את הכישרון, שם אתה צריך לתת יותר, יותר תשומת הלב. <חוק> <חוק> תראה, היום בדור שלנו, אני אומר שפאזל זה משחק מאוד חינוכי. ולמה? מכיוון שהיום החינוך נמצא במכשירים האלה. זאת אומרת, ילד מגיל שלוש כבר יכול להיות דבוק במחשב כזה, בשנתיים וחצי גם יכול להיות דבוק במחשב כזה, כי זה מאוד מעניין. ואם הוא, כמו שאומרים, נכנס לזה, קשה יהיה מאוד להוציא אותו אחר כך. פאזל מצריך איזושהי, איזושהי מחווה, איזושהי הבטה. זה משחק שישר לגדול אותו. כאילו להתמכר אתה מתכוון, אני יכול להתמכר, אתה צודק, אני באמת באמת באמת, אני קצת לוקח, זה נכון, אבל אני שוקר. אבל אתה לא יודע, זה לא להתמכר למשהו אחר, זה לא... זה חוק מסיק. מה זה משנה? לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא אומר דבר, הוא אומר דבר, תקשיבו למה שהוא אומר. יש... כלל נכון שאנחנו לא נרצה לתת לילדים משחקים עם מקרים, אבל אני עדיין לא ראיתי, ואתה תבין מה אני רוצה להגיד, זה לא המילים שאני אומר, אלא מה אני רוצה להגיד, אני עדיין לא ראיתי אדם בבית הכנסת יושב בין מינכן למייכל עם פאזל גדול ומשחק, <אח> אני כן ראיתי אדם שיושב עם כזל בבית הכנסת בין מינכן למייכל ומשחק, זאת אומרת זה ברור שאני לא ארצה משחק ממכר, נכון? אבל החשש של ההתמכרות בכלי מסוים הוא מסוכן יותר. אז אני רוצה, הווה מחשב הפסד כנגד שכר ושכר כנגד הפסד. זה במידה מסוימת ברירת מחדל, נכון. אבל בנציאות והיום, אני בהחלט הייתי רוצה לחבר את הילדים יותר לדברים ממשיים. אם זה לגו, אם זה זה, איך לחבר אותם יותר מאשר למשחקים הוויזואליים שיש במדיה האלקטרונית. אם אני מצליח לרתק אותם בדבר כזה בשבילי, נכון להיום, בגילאים מסוימים, זה סיפור של ההצלחה. תמונות של טבע, אבל מאיזה איוטים צפה יש כאילו בדברים של לא אכפת לי שזה לא חייב להיות תורה דווקא, אבל הוא טבע. נפלאות המורה, שקיעה, נוף, עניינים, מה רע בזה? נכון. אני אסביר לך מה שקורה. היום זה לא רק מה שאתה עושה בבית שלך. זה מה שקורה בכיתה. למשל, בא ההורה ואומר לי, הרב, מה אתה רוצה מהחיים שלי? הילד שלי זה הילד היחיד בכיתה בתלמוד תורה שאין לו סמארטפון. אתה יודע שכל ההודעות של הכיתה עוברות דרך הוואטסאפ? היחיד שלא יודע, ככה הוא מספר לי, אני עוזר לך מילים שם. <אח> <אח> נכון, שיקפצו. הבעיה היא שאני מספיק חזק להגיד את זה. אתה מספיק חזק להגיד את זה. <אח> הילד. לכן אני רוצה לתת לילד תחליף.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 מה, אנחנו נכנעים לכל... אנחנו לא נכנעים. אנחנו רוצים להעביר... לא, זה תמות אני אסביר את עצמי. אנחנו רוצים להעביר לילד את המסר שאנחנו מסוגלים ללכת נגד הזרם ושיש לנו גאווה בזה שאנחנו הולכים נגד הזרם. כדי שאני אוכל לעשות את זה נכון לנפש של ילד, שנפש של ילד היא רכה, נפש של ילד היא עדינה. אני לא יכול לעשות לו את זה כמו פרטיזן. זאת אומרת, תשים פס על העולם וכולם טומטמים וכולם סוגעים ועזוב אותם. אני לא יכול לעשות לו את זה. כי אני רוצה שהוא גם יגדל בתוך עולם וירצה לפעול עם אחרים, שיאמין בבני אדם, גם זה אני רוצה, זה מצד מצד שני, אני גם כן רוצה ש... ש... ש... שהוא ילמד לא להיות דג מת, אלא דג חי, שמסוגל ללכת נגד הזרם, ואולי אפילו להוביל אנשים אחריו נגד הזרם, כדי שהעולם ייראה יפה יותר, מכובד יותר, חסידי יותר, וכן הלאה. אז לכן, <צד> בשלב הזה... <צד> אני לא רואה את זה לא עוזר כל אפשר... חיצוני. אני טועה? כן, אה... אה... לא, אני רואה... ובן חמאס, ולא... אבל אני רואה... לא רואה... ולראות על איזה כבר אתה רואה לי... לא, ברור, הישיבות לא מרשות לך להחזיק בגלוי זה. כן, אבל זה מה שאתה ואני והמשפיע רואה, אבל יש דברים שהם מתחת לשולחן ומתחת לכרית. או, אני מתחיל להתחישה להתייחס לזה שהרבה דברים הרבה יותר עמוקים מזה, כשם היסטורים וחדש זה דברים שהם גם כמעבר לחוק. המשטרתי. טוב, אני לא יכול... נכון, אבל אני יודע... אתה צריך כאילו לפי זה ללכת. לא, אני כן, אני כן. אני כן חייב לעשות את זה. אני חייב לעשות את זה מגיל קטן, כדי שבגיל של ישיבה זה בכלל לא יעניין אותו. לא הפירוש הוא שיהיה לו את זה כי אני גזרתי עליו, כי זה בכלל לא יעניין אותו. על זה אני מדבר. ליצור אלטרנטיבה. אני חייב ליצור אלטרנטיבה, כדי לבנות, כדי לאזן את המצב. לא, אתה יכול לשאול, אין שום בעיה. אז המצב עכשיו... אז אני צריכה לשחק וקיבלתי את התמונה ממך שכל דבר שילד יכול לגדול איתו ולשחק איתו בעתיד, אתה יודע להגיע והפאר זה הפאר הזה או אופניים או חליפה, כל דבר שאני אמרה, יעניין אותו הרבה יותר מאשר הוא ברח. אז אני רוצה להסביר זה את זה עצמי. אני, אני... עצמי אני לא, לא חוזר בי, אתה צודק. זה, זה יפה שאתה זוכר מה שאתה לומד, ואני רוצה לתווך לך את העניין, אני רוצה להסביר את העניין, אני רוצה להסביר את העניין, זה חשוב שתבין אותו על בוריו. קודם כל, אם אתה זוכר, כשאנחנו דיברנו על זה, זה, היה, זה נכון גם היום, אבל כשדיברנו על זה, מדובר על משהו כמו לפני חמש שנים בערך. המספחת הייתה הרבה יותר עדינה ממה שקרה. עכשיו, בחמש השנים האלה העולם רץ קדימה, והעולם החינוכי רץ קדימה ברמות שאני לא רצתי גם כן, לאן זה התקדם, <מת> גם במובנים חיוביים, אבל גם במובנים לא כל כך חיוביים. <מת> היום <מת> המסקנה היא שזה נכון, שאני לא ארצה לתת לו משחק כזה שהוא ממכר, אבל כשיש לי כמה אופציות, אני אתן לו את המשחק, המשחק הפחות ממכר כדי לשלול ממנו את המשחק היותר ממכר. עכשיו, מכיוון שזו המטרה, זה מה שעובד מאחורי זה, אה? פחות, פחות מזיק. מזיק. פחות מזיק. מכיוון שזו המטרה וזה המוטיב, וכל הזמן אני מסביר לו שזה, אתה מבין, זה יפתח לך את החשיבה. זה, זה מה שאני אומר, אני, זה בעצם מה שאני אעביר לו. אני אעביר לו, אני תיקח את זה כי זה יפתח את החשיבה שלך. זה, וזה קובר את הראש. כאילו, מי ששקוע כל הזמן <אז> מסך, אז הראש שלו לא, לא כל כך אה, מתפתח כמו שצריך. אז הוא לומד שזה רק אמצעי וזה לא מטרה, אתה מבין? <אז> אני לא נותן לו את זה למשחק כשם משחק, אלא אני נותן את זה ואני מסביר כל הזמן, כי זה יכול לפתח את המחשבה. אז בינתיים זה תמחק זה, זה, עדיף מכל אלה המשחקים האלה, האלה, האלה, האלה, שקוברים את הראש, אתה מבין? כשאתה מעביר לילד את זה בצורה כזאת, זה, זה עוד. זה עוד טוב, זה עוד טוב, זה הוא מעביר לו את, ה, את, ה, את, ה, את השלילה של מה שלא טוב, מעביר לו רק את הנקודה הטובה שבזה, אני לא אומר לך עכשיו שהפאזל זה, פאזל הוא לא, אבל הוא יכול לעשות משהו שמפתח את הראש, אז תחפש רק את הצד הזה שלו, באיזשהו שלב, אני אשחרר אותו מזה גם כן. אבל זה עדיף לי כדי שהוא יגידל בתוך סביבה, שהוא ירגיש שהוא מוצא פורקן. למה שנקרא לראש, כי היום הילדים כמעט, לכו בחוץ, תחפשו בתוך ה... נו, יש גינות של ספורט כאלה, זה... אתם לא תמצאו שם אנשים מבוגרים, אתם תמצאו שם זקנים, אתם לא תמצאו שם את הילדים. פעם ילדים היו משתובבים בגנים, היום, היום זה כבר לא, okay. היום זה הכל כאן, כאן, כאן, כאן, כאן. כאן, כאן, כאן, כאן, כאן. דור, אם זה בסרט, ואם זה ב... זה אפילו סרט. גירושים, גירויים. הגירויים היותר הוויזואליים, הכל זה, זה יותר חזק. אבל זה נכון, עדיין, יותר, יש יותר מוצר לגן מסתיקים. ודאי, אבל אני רוצה להעניק לנו, רוצה להעניק לך, שתדע שלפעמים אתה תצטרך, בוא, בוא, את זה כתחליף, כי זה לא טוב. לתת להם את ההבנה הזאת. זה נורא חשוב. רבה, אני אומרת, גם אני בדוגמה אישית שלי, וגם מהחבר שראיתי, ילדים שירדים לכדורגל, וזה שהם אוהבים את המשחק הזה, קדש לטלוויזיה, ואז מהטלוויזיה יש לך סיפה להעבוד וזה נטו נטו נטו משחק הדורגל פשוט. ברור, אנחנו לא בעד משחק כדורגל, אנחנו דיברנו על זה. ברור שאני לא בעד, לא. אבל אני רק רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שהיום המלחמה, זה לא מה ואתה והוא. והאישה בבית תגיד. יש לנו עוד, עוד מחנכים שאנחנו לא מכירים אותם בכלל, שזה החברים והמכירים והחברות של הבנות, וכל מיני אינפורמציות שהן מביאות, ובואי תראי רגע, ובואי פה, ובואי שם. ואין לה דבר סוף. אבל למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שאני מקבל כל כך הרבה סיפורים, פניות של הורים, מכל הארץ. מכל הגילאים, וגם מבנים וגם מבנות. חברים שלכם, אנשים שהם חסידיים, אנשים שהנשים שלהם חסידיות, אנשים שהולכים בצמיות אנשים שמתנהגים, שמת... אכפת להם מהרבה, אכפת להם מזה, <איזה>. ופתאום כשזה מגיע לגיל כזה וכזה וכזה וכזה, דברים כאלו. והכל מסתובב באיזושהי צורה ישיר או עקיף סביב המכשירים האלה. אז אני הבנתי שבאיזשהו מקום אני צריך להכריז מלחמה. אני, כולנו, לא, להכריז מלחמה אינטלקטואלית, לא מעשית. אני לא מכריז מלחמה, אל תחזיקי את זה, אל ת... כי זה, זה, זה, זה מלחמה מכורה. אלא לתת הבנה זה דבר מאוס. זה דבר שאין תועלת ממנו, זה לא מפתח אותך, זה רק משאיר אותך רקו"ם. להכניס לילד הזה מגיל קטן. ברגע שזה נכנס לו מגיל קטן, יש דברים מעניינים יותר. ברגע שילד למד להיות מרותק הוא בונה איזשהו דבר, והוא זה... פפפ... בוא תראה פה, זה לא מעניין. לא מדבר אליי, ויש ילדים כאלה כבר היום, יש. מכיוון שאתה נתת להם איזשהו תחליף. עכשיו, אתם, אחרי שאתה בנית, איך אומרים, מה שנקרא, משהו נגד מה שקורה בחוץ, עכשיו אתה יכול לאט לאט לשחרר אותם, להעביר אותם לרמה אחרת, אבל אנחנו חייבים לשים את המדרגה הזאת באמצע. משהו קרה. משהו קרה, אני לא יכול להתעלם מזה. משהו קרה. משהו קרה ומשהו קורה. ולא בדיוק משהו משמח, לא בדיוק משהו שאנחנו... וחייבים, ויש לנו את הכלים להתמודד איתו, יש לנו את האפשרות להתמודד איתו. זה קשור למה שאנחנו מדברים היום, הסיפוק הרוחני. סיפוק רוחני, אני רוצה להעלות את הרעש שלו מזמן לזמן. יש סיפוק של בנבר ושל ביסלי, יש סיפוק ויזואלי שהוא הוא לא, הוא לא מספיק רוחני, הוא מאוד מגושם. הסיפוק הוויזואלי, אני מדבר על דברים צנועים. הוא לא, הוא מגושם, יחסית ל, לסיפוק ש, שאני חשבתי איך לעשות, איך לבנות וזה, והצלחתי. שזה גם רוחני, יותר, זה, זה, זה, זה, גם, זה גם מעשי, זה טכני, בניתי משהו, אבל זה יותר עדין מאשר הוויזואלי. הוויזואלי לא נותן לי של השכל שלי בכלל, ואילו זה עוד. עוד, עוד, עוד משאיר משהו למוח שלי לפצח, לגלות. מחר אני יכול לקחת את זה ולהעלות אותו לקדושה. הוא לוקח טקסט, הוא מנסה לחשוב, אז מה הכוונה? מה התכוון רש"י? מה התכוון תוספות? הוא משתמש עם הכלים האלה שהוא רכש בלגו גם בשביל זה. אבל מזה הוא לא יקלוט כלום. מה הבנה? כאילו רואה שיחה שלו עם הסמארטון, לא מפתח? לא. הם לא רואים שיחה של הרבי בסמארטפון. הם רואים סרטים. שיחה של הרבי זה בכלל לא השאלה. זה לא הנושא בכלל. זה פשוט שזה משהו אחר. לא על זה מדברים. אנחנו מדברים על דברים אחרים, על גיוויים אחרים. כמה ילד מסוגל לראות שיחה של הרבי בסמארטפון? רבע שעה? סרט תורני. סרט תורני זה הבעיה. חוויה. מה הבעיה? איך נמצא מסרים תורניים? יש שם מסרים תורניים שהם מעורבבים בהרבה מאוד... לא, האקסר הוא זה שהוא לחוות דרך המסך, אז זה הרבה יותר חי. עכשיו תשאיר אותו מהספר, מה רב דיבר על זה? תשאיר אותו מהספר, זה יבש. זה חי, זה יבש. אז הוא כבר לא מעניין לתורה הזו, הוא רוצה לחוות דרך המסך. אין בעיה? אבל אם האבא והאמא... אפילו סרט כאילו יכול להיות קדושה. הם חסידים אמיתיים, והם חיים לפי הכלל, לפי הפסוק של רבות, לכל דורך הדער. הכל דבר לכם, גם בפאזל, גם בספר, גם בהתעמלות, גם בסמארטון, כל דבר הם לומדים את הכסף. אז מה הבעיה? מה צריך הבעיה היא שלדאבוננו הרב, גם אנשים שהם חסידים אמיתיים לא יודעים להעביר את החסידיות האמיתיות הזאת לילדים שלהם. התוצאה נמצאת ברחובות. בכל אתר ואתר. אז מה ניבדתי לבו, מה אנחנו מדברים פה? <laughs> אני אמרתי <laughs> שלקחת <laughs> את הסמארטסונים <laughs> ולנתץ אותם, כמו הרב עמי מצחק, לא אמרתי את <laughs> זה. אני אמרתי <laughs> שזה יהיה בבית סמארטסון, גם זה לא אמרתי. אני אמרתי רק שצריך ללמד את הילדים, להחדיר להם מה חשוב ומה לא חשוב. אה? Kiim, sis, getting... <med Common> ולתת להם משחקים של חשיבה ולא סרטים, זה מה שאמרתי. לא דיברנו על סרט פעם, אנחנו לא נזירים, נתנזר מזה, אבל שזה לא יהיה על בסיס קבוע. ברגע שילד אחרי צהריים, כמו בהרבה בתים, אחרי צהריים... אני הילד היחיד פה נראה לי שייבדל עם אינטרנט זה לא דומה. האם זה אחוז אחד טוב ב... אחוז. אחד טוב ב... אני רוצה יש ילדה ברוך השם, היא כל יום רואה יותר מסרט אחד, יש אותה נקרא אל הדודס, לערוץ 7. הפסקות, אם זה תורני, על ישראל, עד של חצי יצויות, אני לא יודע שזה מתחיל, נראה אני לא מפעם, מה בסדר? אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, האמת היא שפשוט אתה עכשיו כמו שאומרים, ברוך השם, שאנחנו זוכים לראות אותך, ואתה נחתת כמו שאומרים. הנושא הזה של סרטים, ומה לא בסדר בזה, דיברתי בארוכה לא פעם אחת. אני ממוכן לחזור אצלך עוד פעם, אבל אצלך הסכמה אבל הנקודה היא שזה גירוי גבוה מאוד. הגירוי שזה נותן שם, התוכנית, היא ארוכה כל כך יפה, ועם כל כך הרבה אביזרים, והיא מוזיקת רקע באמצע, שהמורה בכיתה לעולם לא תצליח להגיע לרמה כזאת. ולכן החומש ומשה רבנו תמיד יהיו מספר שתיים, והילדות הזאת יהיה מספר אחד. ובגלל זה אנחנו לא אוהבים את זה. לא זו הייתה הדרך שגידלו את הדבור הזקן ואת הרבי. זה לא הייתה הדרך, מכיוון שאנחנו בראש בנויים לפי רמת גירוי מסוימת, אנחנו בנויים. אז אפילו שאתה מעביר פה מסר מאוד טוב, אבל מי אמר שאת המסר הזה צריך להעביר עכשיו בכזה עוצמה, ואחר כך, אתה יודע, מה זה סף גירוי? אדם שהתרגל לסף גירוי גבוה, עכשיו אתה לא יכול להגיע אליו בלי הסף גירוי. אז תאר, לעצמי, תאר לעצמך שפה אנשים ש... פה, הם כולם היו אנשים של סרטים, נגיד, של גירוי גבוה. אז אני הייתי <laughs> צריך לעמוד ולהגיד, חבר'ה, ו... ולא הייתי מצליח לגרום שתקשיבו. אחרי כל זה. כי אין לי את המוזיקה, אבל אתה יודע איזו אומנות זאת להחליף את המוזיקה בתוך, הזה, בתוך הסרט? ושזה יתפוס אותך? אומרים שסרט בלי המוזיקה לא שווה כלום. <laughs> רק תמונות, תראה, זה שום דבר. המוזיקה מלאה לך את האנדרלנים, הם יודעים בדיוק איזה תווים להכניס ואיזה תווים להוריד. היא תלמד טניה, היא תלמד תנ״ך, היא תלמד על, על אליהו הנביא בהר הכרמל. אז מה היה פעם הסדר? שמלמדים אותך לחשוב, לדמיין, אליהו מגיע. ארבע מאות נביאי הבעל, אשרה, אתה תפתח בעצמך את הדמיון, אתה מתחבר לדמויות. כן? אבל ברגע שיש לי בראש כל כך הרבה סדרות, תורניות, חסידיות, יכול להיות שהן לך שעצמן טובות מאוד, אני לא מביא עליהן ביקורת. אבל מה קורה בראש שלי? אני מסתכל על, ה, על התנ״ך האפור, היבש והמשעמם הזה. וזה באמת מה שקורה היום, שאני מנסה ל ללמד בעלי תשובה צעירים, לא בגילים שלכם, אלא אנשים קצת צעירים, אני מנסה להגיע אליהם, אני מנסה להעביר הלכה, אני רואה אנשים ש... וכמה שאני מנסה לעשות את זה חי, ועכשווי, ונוגע, נענמי. אז הם אמרו לי פעם, ישרנו בזירה פתוחה, אמרו לי, שמע, תעשה את ואני קניתי את הרעיון, יש מישהו שאני עובד איתו בקנדה, אנחנו מנסים להכניס הלכות באמצעות, אין לי ברירה, אבל תעשה את זה בסרט. כאילו כבר הבן אדם, הרי ברנ"צ מדבר על זה, הרי ברש"ט, כשאתה קורא דף, אתה צריך לדעת להיכנס לדף, לדלות את המסר, לדמיין אותו, וזה מפתח את הראש. כשמביאים לך את המסר ככה חי, אז המסר הוא טוב, הוא נהדר, אבל אתה לא, לא עשית בשביל זה שום דבר. אז גם ההתחברות שלך אליו היא מאוד מאוד מסוימת. אה, לא כל זה רק סטרן, גם סטרן. אתה צודק, אבל כמה שעות כל יום זה כבר הבעיה. תגיד, שעה וחצי בשבוע זה נורמלי, אני יכול להבין את זה. אבל כמה שעות כל יום... באיזשהו שלב, עזוב, אנחנו לא מדברים עליך, אתה, אתה חייב להקשיב בראש פתוח, לא מדברים עליך ולא על הבעל שלך, מדברים כעת על עם ישראל. רואים את התוצאות בשטח. בבתי ספר של הדתיים-לאומיים, שהאינטרנט הרבה פעמים פתוח והסרטים פתוחים, אין, הכיתה אין הקשבה. יושבים לך תלמידים, והם אומרים, אני דיברתי עם מנהלים, אני יודע, אין לימודים. זה כבר לא בית ספר. מה זה נקרא מורה טוב היום? מורה שיודע להשליט משמעת. לא מורה שיודע לבנות שיעור דידקטי דווקא. יודע להשליט משמעת. <אז> להחזיק את הכיתה. בדקו מחקרים, <אז> משרד החינוך, <אז> מתוך שיעור של שעה ועשרים, שעה וזה, כמה לומדים בשיעור? כמה? <אז> עשר דקות. אז אתה יכול להבין. אתה תשב עם הבת שלך, תלמד אותה, תספר לה סיפורים, זה עשר דקות, זה עשר דקות, חצי שעה זה חצי שעה, שעה זה שעה. ובית הספר, מסיבות של הפרעות חיצוניות, לא שמישהו לא רוצה ללמד, המורים רוצים ללמד, המורות רוצות ללמד, אבל יש כל כך הרבה הסחות דעת, למה? מכיוון שלא למדו להתרכז בתוך מילים, בתוך מטא. אבל למה, לדוגמה, את הגמור הזה, כן, תשמע את נוער, זה לא היה את זה. נכון. נכון. בנסקאי, נכון, אבל אנחנו כבר רואים היום את התוצאות של זה. אבל אי אפשר בלי זה. אני לא אמרתי אני בי. לא. אומר, אני, טוב, מת, מת. אני לא אמרתי לא. אני אמרתי, שם... זה לא יכול להיות חלק מהסדר יום. <laughs> <laughs> תיקח, תיקח היום בגני ילדים, באמת, אני אומר את זה בכאב, היום בגני ילדים, הגננות והסתייעות רוצות שקט בראש, ונשמות וידאו, וזהו. זה בייביסיטר לא בייבי בייבי מרתק. מרתק, אבל מה, מה זה עושה לילדים שלנו? בעצם לא, אני לא... ש... אני לא נכנס ש... עכשיו, היו עושות בעבר, הילדים היו יושבים משחקים אה, בדברים מוצקים וזה, היו רצים קצת בחצר, היו אפילו תגיד קצת מרביצים אחד לשני, שזה גם סוג מסוים של התפתחות, כל זמן שזה תביא, אה, אז היה עולם אחר. עכשיו יוצרים לנו מין מין ש... דמויות כאלה שאיך אומרים? תסתכל, זהו. זה, ואת התוצאות רואים. תגיד לי למה היום יש כל כך הרבה מורות, שזה נקרא מורות חינוך מיוחד. מי שרוצה להצליח, חינוך מיוחד. אני אומר עכשיו משהו, אבל תדעו לכם שאתם גררתם אותי לזה, כי אני לא רציתי לדבר, אבל יש לי משהו אחר שאני רוצה להגיד, אבל גררתם אותי. תגידו לי, למה כל שנה נפתח בחב"ד, וגם מחוץ לחב"ד, עוד ישיבה לתלמידים שקשה להם? עכשיו, אם תספרו את הישיבות האלה, הן כבר, כבר עוברות את המספר של הישיבות, מה שנקרא, של הרגילים. למה? היה בכפר סבא, נפגר, לא יודע, יש? אין? יש. יש, אבל זה עוד בקטנה. שתיים. כל שנה נפתחות שתיים. כל שנה נפתחות שתיים. ש... וזה הפך להיות עסק מצליח, למה ההורים לא יודעים מה לשים עם הילדים שלהם, והם מוכנים לישיבה הזאת לשלם כל מחיר, העיקר שיחזיקו להם את הילדים שלא יסתובבו ברחובות. עכשיו, אני רואה את הילדים האלה, אני רואה אותם בכמה מקומות שאני מסתובב, לא במקום אחד. וזה ילדים טובים, ואני שואל את המורים, ואני מדבר עם הילדים ככה, ישירות. מה עשה לכם את זה? רק זה. זאת אומרת, yeah. yeah. הוויזואלי הזה באיזשהו מקום מטמטם את המוח של הבן אדם, אז קשה לו לא אחר כך להתרגז, להתרכז בדף גמרא, הוא לא מסוגל, yeah. לא יכול, yeah. מה אתה רוצה? <laughs> הוא לא <laughs> מסוגל. אני אגיד לך למה? יונה, כאן אדם ישר, אתה יודע למה? משום שכשאני מדבר עליהם, חייב לי יותר להעביר את המסר. כמו שאמר שהוא יושב שמיים והדגש, הוא לא מסופף. הוא הוא לא מת... הוא לא רואה? אז תפסיק עם הקיצוץ. תודה רבה. הרב יום אחרון נמצא את זה, בשיעורים, וחושבים על ואני מדבר איתכם על תלמודי תורה במקומות הכי חרדיים. מה שהוא אומר, זה לא תמיד תלמוד תורה תל אביב. תלמוד תורה ירושלים. ולא גילו ירושלים, תורת אמת ירושלים. נו, אז מה אתה מדבר? זה, זה הכל מאיפה בא. אנחנו צריכים ליצור גירויים רוחניים של שמחה, של אהבה במה שאנחנו עוזבים, כיוון ה... איך אומרים? הבונה, המעודד, המשמח, אמ ואז זה ייראה אחרת. אנחנו חייבים לעשות את זה. אני אגיד לכם משהו, זוג לא דתי. שאני עומד איתם בקשר. מה זה לא דתי? הוא דתי, והיא... כן, היא שומרת שבת, שומרת את המשפחה, אבל... הולכת מכנסיים וכאלה. מה, על מה הריב שלהם? והם אנשים בוגרים, אנשים נהיים לי, כל פנים אנשים טובים מאוד, מלומדים שניהם. והיא כל הזמן במכשיר. אין לי אישה בבית. אני כל הזמן במכשיר. אין לו אישה. זה עם החברות, זה עם הזה. הוא אומר, אין, אין, אין, אני לא יכולה... היא מדברת עם תל ככה, ככה. עכשיו, זה לא שמעתי איזה מחב"דניקים, אנשים בעולם פתוח. התיאהמו, כאילו. מה שאתה חוזר, אתה מסביר לה וזה. אין. אין. זה דוגמה, זה קשה. ממה זה בא לה, לאותה אישה, שבנערותה היא הייתה מכורה לסדרות? אז עכשיו היא מכורה למכשיר הזה. מה אתה רוצה? אז איזה בא? איזה אוש מטבח זה? איזה שולחן זה? איזה אימא זה? זה המון דברים ככה. למה אני, למה אני, למה אני עושה את זה בידיים? אבל כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם. יש לי, יש לי רק תשובה אחת למילה הזאת, אתה יודע מה? מילה אחת. מה? מה? אין לי משפט אחר, אין לי מילה אחרת, כי לפי כל שכל פשוט, אתה צודק לא במאה אחוז, במיליון אחוז, ורואים את זה בעולם הפתוח? רואים את זה. זה פשוט ככה, רבא תפס, משך בכוח. כוח. כשאומרים רבא רואה אמונה וכל זה, זה כפשוטו. זה לא איזה משהו פנטזיאנטי. <אז> זה הבעיה, הבעיה היא שאחרי שאתה עלית על דרך המלח, וזה מה שקורה גם עם השלוחים, אותו דבר. זה עבודה שלך, הרי ברוצה שלך, יש דירה בתחתונים, אם כל דבר הוא יעשה בכוח רוחני כזה מיסי, אז איפה העבודה שלך, איפה הדירה בתחתונים, איפה החיילים פה למטה, הרי ברוצה חיילים למטה פה, ולכן זה באמת לא עובד. אבל יש עוד תשובה, יש לך סמארצון, אז אני שם ובאמת לא. אני לא מאמין, אני לא מאמין. מה אתה לא מאמין? אני לא מאמין שהוא רואה יותר ממה שהוא ראה בתקופה שהוא היה בחור סדרות. לא מאמין. אתה יודע כמה אני לא חבר בשביל מוקדם אותם. אתה יודע כמה פרצונים שולחים לי שאני לא חובר? שאתה לא, מה? חבר בקבוצות. אה, אוקיי. אבל האמת, אתה מסתכל על זה? זה, זה, זה. מה? מה? כן, לך יש... אתה מבין, אתה מבין, אתה מבין, את איימן, ואת מוסלח, וזה בתוך הראש שלי, בסוף שלום, מה קורה איתם, בסדר, כי אתה אדם, כי העבודה שלך, העבודה שלך, כנראה, תובענית. לא זה, זה בבית, זה כל הבית, זה היה... השתבח שלך. אני פשוט, כן. אני גם הולך. יש לי איזה משה, שיש שם את ה... זה בקדושה, בסדר, אני בעט. תאמין לי, אני מקנא בארי. אני במשך הרבה שנים גם פלאפון לא היה לי. הרבה מאוד שנים לא היה לי פלאפון. הרבה איזשהו שלב זה היה בלתי אפשרי. אבל מה? מה לא היה? ארי זה לא ארען מורה ארען. זה ארען לכולם. מה? אתה יכול לשמור בשביליון. אתה הביתה. אבל לשמור לדעתי, אם היא מביאה לו רשימה לפנות, אין לי בעיה. אין לי כסף. כל אחד הולך ככה, אז אני לא מוכן. אנשים כמו זומבים. איך הם בעמודים. וגם יותר לראות ששופכים את העיר, זה יותר מתקדם, כאילו יוצא לשירים נגד. חשוב, אבל כאילו אתה מתחבר לתוך העיר דרך המכשיר, כאילו אתה... אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, כמה שאני צוחק על זה, אני מודע לזה שלא יעבור הרבה זמן, שאתה לא תוכל לצאת מהבית שלך בלי מכשיר כזה. כי כדי להזיז את השער הזה, או להיכנס לזה, אתה תהיה חייב... מישהו <מח> אמר <מח> לי, חייב, זה נכון שאני עדיין גורר את זה, <מח> אני עדיין גורר את זה, גורר את זה, אבל בשביל מה אני גורר את זה? אני גורר את זה כדי לחנך את עצמי, שגם כשביום מן הימים לא תאכל בלי זה, לא, לא, כמו, כמו שבן אדם היום לא יכול לא בלי משקפיים, וכמו שאתה לא יכול בלי הרבה, בלי מכונית, אדם, בן אדם הריצה עם סוס ועגלה, הריצה בגמל, אין דבר כזה, אתה נוסע ברכב, זו עובדה. גם זה ייכנס באופן שאתה לא תוכל לפלוט על זה, אבל אתה חייב לפלוט על זה ולא זה שולט עליך. זה הכל. זה כלי כמו כל כלי חברה המורה, ואני אומר. כן. <חל> אתה חייב לדעת לפלוט על זה. ואיך <חל> אני מגדל, וזה היה הנושא של השיעור, איך אני מגדל ילדים שיקבלו את המכשירים כי זה בלתי אפשרי, כשהם יגדלו, זה כבר יהיה בלתי אפשרי בלי זה. אבל איך הם יפלטו? כדי שהם ידעו מה זה שכל, מה בונה שכל, מה בונה אלוקות, יש להם הרגש באלוקות, הם יודעים לצחוק ליצר הרע בפרצוף ולהגיד, אתה לא מדבר אליי. חוץ מדוגמה אישית. זה לא רק דוגמה אישית. איך עושים את זה? זה לא רק דוגמה אישית. הם רוצים להסביר להם שזה בעצם כלי, זה לא העיקר, כמו שזה רע. קודם כל אני חייב לפתח אצלהם, וזה היה הנושא של השיעור שלא הספקתי להגיד את כל הצדדים, אבל זה הנקודה. הנקודה היא שאתה חייב לפתח, אתה חייב לפתח רגש ותענוג בדברים אחרים, בדברים רוחניים. כשאני אומר רוחני זה לא משנה בגמרא, כי זה לא מתחיל במשנה בגמרא, זה התחיל בלגו ובפאזל, ולהחדיר, איזה כיף, איזה כיף, איזה, כיף, איזה נעים. אתה שומע מוזיקה, אתה בונה פאזל, איזה יופי, בשמאת אתה צריך את כל האייפונים האלה וזה, זה בשלב הראשון. בשלב המתקדם זה, זה כיף של שמחה, של מצווה. יושבים הילדים ככה באיזה חול המועד, יושבים כל המשפחה ביחד, שמחים ביחד, מטיילים ביחד. רגע, רגע, רגע, ירדים. כיף לכם? שמח לכם? <מח> שילמדו להרגיש הרגש של חוויה רוחנית עדיין בהמית. <מח> ביחד, נסיעה, חייב את זה להחדיר. יותר, יותר, יותר, יותר. שהבן אדם יקמה לכיוון הזה. פעם, פה בארץ, היה מין סטייל לאנשים לא דתיים לעשות אה, על האש, אבל לא כמו היום, <ש> לעשות <ש> על האש, לעשות על האש, ולא סתם לשמוע כזה מוזיקה דופקת, אלא היינו יושבים ככה סביב המדורה. ושרים, שירי ארץ ישראל, שירים כאלה. קומזית. קומזית כזה, אבל משהו כזה נוסטלגי כזה. אני ראיתי בזה משהו, משהו, למשל ברוסיה. יש מקומות שעד היום זה מקובל, יושבים ככה וזה, שרים פיוטים, אנשים שמחפשים רוחניות, זה נותן להם השראה, זה, זה, זה, זה, זה עוד רוחני יותר מאשר ה... בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, תביאי מסער, תביאי... אתה מבין מה קרה? אכלו, זה לא שלא אכלו. אבל האוכל היה טפל, והניצוצות, הלהסתכל על המדורה, הלחשוב, ה... אתם מבינים מה שאני אומרת? זה היה ה... איך אומרים? הקיבוץ של פעם. זה היה הרוחני. אז לילדים אני מתחיל, בזה, זה ה... תחפש את זה. לא את ה... אחר כך זה יעבור לשמחה של מצווה, למים שלנו, לסוכה, ללולב, לאט לאט, עד שאתה מכניס אותו, כמו שאומרים, שיש לשקש לא להתפלל, שזה כבר דרגה... זה מאסטר, זה משהו מיוחד. אבל בכלל שיש לו תענוג, לא רק בקרם, ובפיצה, ובשוארמה, ובז... זה לא רק זה משהו קצת יותר. מופשט. בסדר. זה השקעה. ואם פעם היו צריכים לעשות את זה קלט, היום צריך לעשות את זה הרבה. בסדר. ואז הניצחון בידיים. עוד אחד, אתה את העניין? לא, אתה הוא חזר לגדולים, למוכרים. מה שהם אין ספק. אבל לא חושב שכל אחד לא אני לא יודע, יש בכלל ערך בין עניין לא, אתה חושב, אתה ברוך השם, לבוא לשיעור הזה מאשר לא יושב בבית הזה, כאילו, תורים טומטמים ושרפויים. זה שיעור של הרב שם. קודם כל, קודם כל, קודם כל, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם משהו, שאת דני, אני מכיר כבר, שלוש, ארבע, חמש שנים, ואני לא מכיר אותו כי אני רדפתי אחריו. הוא הגיע לרחובות כל מוצאי שבת לאיזשהו שיעור באיזה בית פרטי של מישהו. ואחר כך ראיינו בזה שמאור עשה את השיעור בפתח תקווה, הוא היה גם מגיע לפתח תקווה. דני, אתה צריך לדעת את המעלה של עצמך, לא כולם כמוך. והעובדה... אבל הנה, הם פה, הם כולנו פה. אני לא מדבר על האנשים פה, אבל אני מכיר בהרבה מקומות, יש לי שיעורים בתל אביב, יש שיעורים בעוד מקומות. זה לא ככה. דני, היום, וזה חשוב שתדע את זה, היום אנשים יושבים עם זה ומבלים את הערב שלהם. מבלים מלשון בליי ונרדמים ככה. זה הקריאת שמע. זה פשוט עובדה. ואני מדבר איתך על אברכים עם זקן, עם כיפה, עם לבושים. לבוא לשמוע שיעור, לצאת מהבית, במיוחד שאם זה חורף, את הגשם, את האלה, לצאת לשיעור, זה צריך להיות בן אדם רציני. זה לא, לא כולם עובדים בדרגה הזאת. אז בסדר, אני מדבר, צריך תזוזה. זו תזוזה של דור, ולדעתי היא קורית, רק צריך לתת לה היום כבר אין מי שחושב שאייפון זה טוב. אין. אין דתי, לא דתי, יהודי, להבדיל לא יהודי. כולם. בהתחלה... אני יוזר תמיד להביא את הדוגמה של ה... אני זוכר שאבא שלי סיפר שכשהמציאו את המתכת של האלומיניום היה איזה מלך אחד ערבי שביקש שיחליפו את הכתר זהב שלו בכתר אלומיניום. <laughs> כל כך <laughs> התראיתי יש במתכת החדשה שיש איזה קל כזה וזה, זה, עשה כתר באלומיניום. מישהו היום, היום היה עושה כתר מאלומיניום? לא. אז זה היה... אפילו כתר עושים מאלומיניום. גם האייפון, בהתחלה, הוא אכל חלקה טובה ב-20 שנה האחרונות. האייפון, האינטרנט בכלל, הסרטים עוד קצת לפני 20 שנה. אבל היום, ברוך השם, האנשים לומדים להשתחרר מזה. ברוך השם, האנשים מבינים שיש צורך לחזור לספר. יש משהו, יש משהו בספר שהסרט לא נותן, שזה לא נותן. התודעה הזאת כבר קיימת, אתה רק צריך לעורר אותה, להציץ אותה וזה רץ, רץ קדימה. באמת. הכיוון, הכיוון של הדור הוא חיובי. עדיין יש חוסר, אבל הכיוון הוא כיוון של יציאה מתוך, ה, מתוך הבוץ הזה. בהחלט. צריך לעודד את זה. אחד השני שפוגשים, שמדברים, צריך לעודד את זה. אבל זה חשוב, כי אנחנו עוד מעט לא נהיה בלי זה. אדם לא יוכל להסתדר, לא יהיה שייך. בזמנו, גדולי ישראל יצאו נגד המכונית. אתם יודעים את זה. גם מאה שערים. אין להם מכוניות, אבל אני לא ראיתי... הם גזרו, הם גזרו בהתחלה לא לנסוע במכוניות. הם המשיכו על הסוס ועל החמות. כמה המשיכו בשיטה הזאת? <ח> אין, <ח> אין, אין. היום אין, אין מצדיקי הדורות, כאילו הדורות הקודמים, שלא נעשה במכונית. יש דברים שכשהקדוש ברוך הוא גילה אותם בעולם, הוא רצה שישתמשו בזה, וישתמשו בזה. אבל בהתחלה היה חוסר איזון. וגם במכשירים האלה, בהתחלה זה חוסר איזון, אחר כך בעזרת השם. יעלו על דרך המלך, ידעו להסתדר עם זה כמו שצריך. אבל אנחנו צריכים לעזור לזה לקרות, וכמה שיותר מהר. למה בחב"ד לא רוצים לגשת מה? למה לא רוצים... למה לא רוצים... זה בלתי אפשרי. קודם כל, כשאתה אומר בחב"ד, זה דבר חשוב שתדעו כהשקפה. חב"ד זה עם. חב"ד זה לא אני ואתה. חב"ד זה עם. בסדר, אבל היום רבני חב"ד, גם המילה שלהם היא מאוד מאוד מסוימת. למה? מכיוון שחב"ד, אני לא צריך לספר לכם שהיא מחולקת קודם כל חלוקה לשיין. ואחר כך לשיין שאין ארבע. והיום זה לא משנה מה אתה אומר, אלא מי אמר את זה? דיברנו על זה, אתה זוכר בשירות קודמים. זה כזה, זה טבע, נודע. זה לא קשור לעניינים, אנחנו אומרים שגם אפילו האלוהים, אפילו החילונים וכו', כו'. אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק, אבל אני לא יכול... אני למדתי את זה כשקראתי על הרפץ חיים, עזוב אותי ממה שאחרים וכאלה, מה אני יכול לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? אני לא יכול לעשות חשבון. לפלוני, לאלמוני, למה הם לא עושים. הם, יש להם את השליחות שלהם, יש להם את התיקון שלהם, יש להם את ההבנה שלהם גם כן, לא מתערב לאף אחד במה שהוא צריך לעשות. אני, מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? זהו. ואני מאמין מאוד שזה דבר שמשנה, משנה, משנה, משנה, בגליל, זה משנה בעוצמות. בעוצמות, אין לי בזה. לא מסביבי, אני הייתי מסמארסטורן, אבל זה היה מאוד קל, הייתי זה בשלילה לא בוואטאפ של הקהילה. אני הרבה אירועים חוסק. נכון. היה בריא פנינה, שלא רשימת אותך. לא ידעת. לא יודעת, אירועים. עכשיו, מה קורה? ברגע שזה לא נקבע שלא מתכנשים בצמארסטורן. אחרי שרוצה יש לו שרושי תמונות. כן, אבל זה לא, יש לנו שיעורים, זאת אומרת, שיעורים, זה הרבה אירועים. ברגע שאם נמצאים כולם ביחד, אומרים אנחנו אני רוצה לפתר שני סיפורים ולסיים. סיפור אחד למה שאתה אמרת ברגע שיוצאים כולם ביחד. ישב פעם הרב שמחה אלברג, היה יושב ראש הסתדרות הרבנים בארצות הברית, ישב אצל הרבי ביחידות. והוא אמר לרבי, אני לא מבין, למה שה... הרב מגור, והרבא מברש, והרבא מזה, והרבא מזה, והרבא מזלבל שישבו ביחד, ויסקפו מה טוב בשביל הדור, וכולנו נעשה את זה. הרב קטע אותו באמצע וחייב, הוא אומר, אני מבין שאתה רוצה להביא את המשיח עכשיו. באמת, אני אומר לך, אל תשאל למה, אבל עובדתי, כדי שרבנים יחתמו על דבר מסוים, אז משיח יבוא עוד קודם. וסיפרתי את זה אתמול בהתוועדות לאנשים ש... היה רב בארצות הברית שהגיע לרבי ליחידות, הוא אמר לרבי, אני לא מבין איך להתמודד עם הרפורמים. תשט"ו זה היה. איך להתמודד עם הרפורמים? יש פעמים שאנחנו, כדאי לנו להתחבר כדי לפחות להשיג איזה שהם דברים בשביל היהדות. אני בטע, אומר אותו אחד, לא להתחבר איתם, אבל אני הולך לשאול את כל הגדולי ישראל שהיו תשט"ו, שנות ה-50, הם לא עונים לי לא תשובות. אז הרבי ענה לו משהו מאוד מעניין. אני אומר לכם שהתשובה הזאת זה התשובה של רבי, הם זכויים מרבה. רבה שראה את, ה, שאומרים, את הדור. הרבה אומר לו, בדור הזה שום דבר לא יזוז מהגדוילים, כאילו מה, מהראשים. בדור הזה כל אחד צריך להיות גאון לעצמו, לה, זה היה הביטוי של הרבה אליו. תעשה כמו שאתה מבין, אל תשאל שאלות. אל תצפה שיחתמו לך ושיסכימו איתך ושזה לא ילך, זה לא שייך לדור שלנו. והדור שלנו זה כמו מי להשם אליי, זה, זה, זה, זה, זה חייב להיות. כי התשובה למה, יש על זה הרבה תשובות, התשובה היא שהקדוש שה ברוך הוא לקח לגדולים, לה לה לקח להם את הכוחות. אין להם באמת מילה היום, אין להם מילה. הם עסוקים במה יגידו עליי, מה אני אגיד, ומה יחשבו עליי, ומה יהיה איתי, ומה אני אראה להם, ואיך אני אתפס, ואיך אני אראה, ואיך יסתכלו עליי, ואיזה פוזות, ואיך יכתבו, ואיך... ממש ככה. אז הרבה, זה, איזה, איך הוא יחשבו איך הוא אחרי שנות החמישים? הוא אומר, עזוב, תעשה. ודרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על הרבה, הרבה של שנות החמישים, זה רבה צעיר. זה רב בכמה שנים אחרי הנשיאות, ארבע-חמש שנים אחרי שהוא עלה על כס הנשיאות. הוא התנהג בדיוק בהנהגה הזאת. עזוב, רגע, משפיע עניינים. הוא התנהג בדיוק בהנהגה הזאת, וזו הסיבה שהמסנקטים שנאו אותו. אתה לא מתייעץ עם מועצת גדולי התורה, אתה לא מתבטל. אבל מה מועצת גדולי התורה אז מה אתה אומר? וכל אחד ככה מזייף, ושותים כמה כוסות, וזה נגמר. שום דבר לא. חבר'ה, זה מה שקורה היום. אתה רואה את זה. אין פה הובלה של משהו, משהו יוצא, יוצא. כן, והרדה אמרת את זה כבר אז. זה לא זה, זה לא זה. אז אתה, ואתה, ואתה, ואתה, ואתה, ואני, כולנו. תעשו מה שאתם יכולים, בקודם שלכם, אתם משנים. הרדה אמר עוד דבר מעניין, שזה רק... חשבתי על זה, אף, אבל הוא אמר, שימו לב שכל המהפכות הגדולות, הדברים המהותיים שנעשו במאה המאתיים שנה האחרונות, לא נעשו על ידי מנהיגים, נעשו מהעם. Yeah. מהעם. זה לא היה פעם. פעם אלכסנדר מוקדום החליט שהוא רוצה, אז הוא... הוא היה אישיות כזאת, והעם היה סתם. היום זה לא ככה. היום המנהיגים בובות והעם מהפכות, קומוניסטים, הפיכת הקומוניסטים, הכל מלמטה. זה בובות. הכל מהעם. אז אתה יכול, אתה יכול לשנות, אתה יכול, אתה, אתה, אתה. עזוב את הגדולים, זה לא... נקודה שנייה של זה, אני מסיים. הרב התלהט פעם, ואחרי שהרב היה מתלהט, היו עושים חזורת. השתתפתי הרבה פעמים. עושים חזורת. בשנים האחרונות היו כמה חזרות. הייתה חזרה ביידיש שהיא הייתה החזרה המרכזית, חזרה באנגלית, חזרה בעברית, חזרה בצרפתית. אה... אחר בן... אה? הוא היה מעצרת, כן. אז רב ישב... באמצע החזור רבי יואל היה קצת החזרה ביידיש ועל החזרה שלו זה היה חותמת, כאילו זה היה החזרה. עכשיו הוא היה צריך עזרה מהבחורים אז היה לו הבנה, הזיכרון לא היה לו כזה חזק אז הבחורים הזכרנים היו עוזרים לו לחזור ככה זה היה, אני לא אכנס עכשיו לאיך זה בדיוק התנהל ככה זה... זה היה. באמצע החזור ניגש אליו שליח מהרבה, ולחש לו באוזן שהרבה מבקש שאת הקטע הזה והזה שהוא אמר בלבד, לא לחזור עליו. לא לחזור עליו ולא להכניס אותו לשיחות. אז אתם שואלים אותי מהו הקטע? אני לא יודע, כי רבי יואל לא סיפר. הוא לא סיפר כי הרבה לא רצה שזה יתפרסם. הנה אתה רואה שזה עבד. לא יודעים. אז הוא מתחיל לחשוב לעצמו, הרבה ביקש שזה יהיה חשאי. למה חשאים? אם כולם ידעו שהרבי אמר שזה, אז כולם ידעו את הקטע הזה יותר טוב מהם. כן. אז התחיל לחשוב, איך אני עושה את זה? אבל איך ראו את זה? הוא סיפר את זה. הוא סיפר, הוא לא אמר איזה קטע. אחר כך. אבל בהתפעדות, כאילו, הרבי אמר את זה. הרבי אמר את זה. כאילו, מי שזכר, זכר. מי שזכר, זכר, אבל לדורות, כמו שאומרים, לא המצליחו את זה. זה היה בהתוודות בשבת. לא המציאו את זה בכתוב, אין את זה בכתוב. אז כאילו, הוא מתחיל לחשוב, ויושבים פה עריות שזוכרים את כל ההתוועדות. עכשיו, אני צריך לגרום לקפוץ על קטע מסוים, שכנראה שהקטע הזה היה קטע חם, כי אחרת למה הרבי אמר להשמיט אותו? אני מתאר לעצמך. אז הוא מתחיל לחשוב, מתחיל לחשוב, מתחיל לחשוב, איך אני עושה את זה בלי שאף אחד ישים לב. אז הוא חשב, והגיע למסקנה, שהוא יעשה את החזור עד אותו קטע. מה זה יגיד שהוא לא מרגיש טוב? הוא הפסיק את החזור, אה? ואמר נמשיך מחר. למחרת הוא התחיל אחרי הקטע הזה. ואף אחד לא שם לב. אני חשבתי, הרבי מחנך, הוא רוצה להגיד משהו. הוא אומר אותו. אחר כך הוא רוצה שזה לא ייכתב, אז יש לו דרך איך לעשות את זה. והתלמידים המקושרים אליו חושבים עוד יותר, אז איך זה לא זה? אז פטנטים. אז חינוך זה ככה, אמרתי ולא אמרתי, ופעם כן אמרתי, ופעם לא אמרתי. צריך להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, אה, ריתמי, חי. זה לא קווים של איקס, ישר, מרובע, מפולש. צריך לחשוב על זה. צריך לטכס צריך להיות אכפתי. ואז, לפעמים אני אומר, אני לא אומר. ואצל הרבה, הנהגה הזאת הייתה מאוד מעניינת. הרבה מאוד פעמים הרבה אמר, היה קורה למשל לרב מנפוטר פסבויינה, אני רוצה שיהיה ככה וככה, אבל שזה לא יהיה בשם שלי. עכשיו, רב מנפוטר פס מושך על עצמו אש. כי אתמול הרבה אמר לאחרים משהו אחד. אומר, באמת, אמרתי להם כי יש לי סיבה. אז אתה אותי מה אני רוצה? אני רוצה ככה, אבל אסור שידעו שאני רוצה. אז עוד מנסו תפת נגד הרבי, נגד הרבי, נגד הרבי. היה, <המון> <מקרים> <כאלה>. היה המון מקרים כאלה. שהרבא רצה להעביר מסר, אבל שלא ידעו שזה ממנו, והבן אדם משך אש אחריו. למשל. הסבא של הרב אשכנזי היה צריך... אבא של הרב אשכנזי. הרב רצה שהחינוך בחב"ד יהיה רב מוישה. בהתחלה זה היה ממלכתי דתי חב"ד. אחר כך ביטלו. זרם בלתי זרמי זה היה בהתחלה. אחר כך ביטלו את זה ממלכתי דתי. והרבא רצה שיהיה ממלכתי דתי, שילכו לממלכתי דתי. אבל ממלכתי דתי זה היה נגד החינוך העצמאי. אז הרב לא רצה לגלות שהוא רוצה ממלכתי דתי. אז זה גמרי שדחף ממלכתי דתי, ממלכתי דתי, ממלכתי כי ככה הרבי מסר שזה מה שהוא רוצה, אבל הרבי לא רוצה שידעו שהוא אומר את זה. אז כל האש הייתה עליו. איך זה, שמה, אבל חרדים, אנחנו חרדים, מה עשית אותנו מזרוחניקים וזה וזה וזה עד שאחרי השנים נודעת שזה היה הרצון שלכם. לא, אנחנו נראה את הרצון. באותן הנסיבות, באותן שנים, זה היה בקום המדינה, היה קשה לי לדעת היום למה, באותם העניין, מה היה העניין אז. זה היה הוראה לשעתה ולזמנה, אבל אז, למדתי... מי? מי? זה נקרא תחרריים. אה, כן, אני אומר, זה לא רק שעה, זה בסדר, 50 שנה. כן, אבל כאילו, מה היה... זה לא קבוצה מאוד בצורה, הבנתי שזה... למשל, בית לבקה, הבנתי שזה בעיקרון מלכתי דתי. זה לא בעיקר חרדי או משהו כזה. אנחנו הרגשנו את זה בכיס. זה לא למה. זה רק מוזר את זה אחר כך. כשאנחנו ביקשנו הוצאות לבנות מפה, ושאלנו למה, לא נותנים לנו הוצאות לבית לבקה בכפר חב"ד, אין לנו בית ספר כזה פה בכפר סבא, אז מישהו שמהעירייה ביקש ממנו שיבוא לבוא מה אז הוא בלילה ואומר בעצם, הרבה פניפטר במקרה בממלכתי דתי, יש לך בממלכתי דתי, ולכן לא מגיע לו. אם זה היה חרדי, אז אתה אין לך פה חרדי, אז מגיע לך הספר כשאמרו. רק זה אחר כך קראתי, כאילו הוא הסביר לי את זה, אז אני, אני, 26 דקות.